хвилин. Радіо Родина радіо для всієї родини.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 Розповідь про те, як обрати книжку до смаку. А також програма Старшокласник, в якій учні київських шкіл розкажуть, чи знають і розуміють вони свої права та обов'язки, поміркують, чи варто наслідувати зірок шоу бізнесу. Тож приєднуйтесь! Аню, книжки яких сучасних українських письменників ти любиш більш за все? Мені подобається Оксана Забушко, Юрій Андрухович. А ось нещодавно мені до рук потрапила книга Леся Подерев'янського. І, чесно кажучи, я і сторінки не змогла прочитати «Суцільний суржик». А ти як ставишся до суржику в літературі? Звичайно, мені це не подобається. Але знаєш, зараз це стало так модно писати суржиком. І це велика проблема, бо діти це читають і думають, що так і треба говорити. Так, проблем в сучасній українській мові багато. І про це детальніше нам розкаже Леся Мовчун у програмі «Загадки мови». Відомий поет Микола Вінграновський колись сказав, «Поет – це дорога, і слід самому вибирати свій шлях, а не йти в гурті». Проте, яким би не був шлях поета, цей шлях починається з мови, іде поряд з мовою, і, власне, веде до мови. Цю думку я спробую сьогодні довести у розмові із нашим сучасником, гарним поетом Сергієм Цушком. У літературі вже давно утвердилися стійкі епітети, які ми використовуємо, якими ми означуємо українську мову. Вони навіть нав'язли на зубах. Українська мова – солов'їна, барвінкова, калинова. Все це правда, але коли відтворюються епітети механічно, невдумливо, тоді вони звучать фальшиво. У вас, Сергію Вікторовичу, є поезія «Журавлиний псалом». Ви також даєте своє означення українській мові, але робите це дуже тактовно, дуже обережно. Мені хочеться, щоб у цьому переконалися і наші слухачі. «Журавлиний псалом, тому певна є й моя провина, що для тебе був не кращий час. Наша мова, мова журавлина, повернись із вир'ю до нас». Зазвучи, хай серце відпочине, спів хай зачарує рідний край, Наша пісня, пісня, солов'їна, слів своїх криватих не втрачай, де б не був додому серце вине, де б не жив, все українець ти, наша доле горда соколина, вище хмар насуплених злети, У догоні впаде пір'їна, наче лист жаданий від синів. Позбирай же, неньку Україну, всіх своїх розкиданих птахів. Чому ж так складно дати щире визначення рідній мові? Тут, мабуть, багато є причин. Ви знаєте, ліс який шумить своєю мовою, річечка чи струмок, які дзуркатять своєю мовою. Вони не шукають означень, вони не шукають епітетів, а їх шукають ті, хто хоче передати своє враження про них. І... Не завжди можливо вдало, тому що справді є певна інерція, є певні штампи, нещирість. Вона трошки може бути в іншому аспекті, де починаються суперечки, правильна мова чи неправильна мова. Але я вважаю, що ці суперечки завжди були і є надумані, бо, скажімо, навіть так порівняємо, якщо б у гаю, у лісі всі пташки стали солов'ями, яка б це була нудота». І ми прекрасно сприймаємо світ саме тому, що він різнобарний, і кожен народ має свою притаманну йому мову і кожен носій мови по-своєму її розуміє. Тобто все це гарно, це щиро колись було сказано, що наша мова солов'їна, але коли це повторюється без почуття, не вкладаючи жодного образу, то це звучить нещиро. А як ви, до речі, ставитеся, коли школярі у своїх творах використовують, ну, бо їм так казали, бо вони, можливо, ще не вміють знайти свого епітета, свого порівняння, вони використовують уже оці штампи. То як ви до цього ставитеся? Звичайно, це речі, які мають пройти через етап учнівства. І тому спочатку засвоюється те, що чують, те, що подається. А потім, якщо людина вдумлива, якщо вона хоче знайти своє, а не висловлюватися словами на кшталт, типа коротший блін, то, звичайно, вона виробить в собі смак і вона знайде власні Точні, безсуперечливі слова. А у вас є якийсь улюблений афоризм, чи визначення, чи означення українській мові? Ваш власний чи почутий від іншої людини? Ну я так одразу не пригадаю якийсь дуже яскравий афоризм. Таких висловів, таких прикладів є дуже багато. Можливо, знаєте навіть, як сказав би, як каже наш з вами спільний вчитель, поет і перекладач Дмитро Черниченко, треба слухати мову народу. Треба Послухати первинну мову, яка йде від життя, яка не має надуманості, яка справді щира, справді точна, і це найкращий вчитель. А як ви ставитеся до таких от закликів, скажімо, їдеш і над дорогою любіть Україну, або так само вчителі повторюють, любіть українську мову? Ну якщо дуже часто це повторювати, чи з'явиться справжня любов? Певною мірою це свідчення якоїсь хвороби суспільної. Можливо, це свідчення того, що в суспільстві щось не гаразд, Тому що коли у людини нормальна температура, то ніхто про неї не говорить. Як тільки вона зашкалює в той чи той бік, тоді починаються звичайно відповідні почування, відповідна паніка, яке інше. Тому, мабуть, ці заклики не від доброго життя. Мені здається, що любиш те, що стає частиною тебе самого. Те, що стає частиною твого внутрішнього світу. Тобто, любиш те, що що добре знаєш, це стосується і мови, або іноземної, або рідної. І шлях до цієї любові – це добре її знання, це її вивчення, того, що осягнути всі нюанси дуже складно, і цього треба навчатися. От, скажімо, такі близькі і майже ну, однакові слова – усмішка і посмішка. Сучасні словники їх, можна сказати, ототожнюють. Але коли ми розгорнемо словник за редакцією Бориса Грінченка, ми побачимо, що він чітко їх розгорнює зрізняє і перекладає «усмішка» – це російською «улипка», а «посмішка» Російською насмішка. Ви також Сергію Вікторовичу замислювалися над цими нюансами. Я знаю, у вас є вірш присвячений усмішці і посмішці. На заняттях літературного об'єднання радосинь раз по раз виникають моменти, коли Дмитро Черниченко вказує на певні похибки на певні недоречності, і серед них якраз це одна із тем, яка не раз поставала. Ось цей вірш: усмішка і посмішка. В мові ці слова сусідки там невдача ось яка. Перше з лагідністю квітки, друге шпички будьяка. Дуже схожі згоден з вами, але не один їх зміст. Усмішка та ласка мами, посмішка прикрита злість. Чи у радості, чи в тузі, в гуморі, чи не з ноги, усміхаються нам друзі, посміхнуться, вороги. У житті усе буває та повсюди й повсякчас. Хай вас усміх зустрічає, хай минає посміх вас. Отже, таке сполучення як «доброзичлива посмішка» для справжнього носія української мови звучить не зовсім правильно. Друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови» і мій співрозмовник – поет Сергій Цушко. Сергію Вікторовичу, у вас є ще вірші на таку тему? У нашому спілкуванні повсякденному є дуже багато, справді, помилок, і ми маємо якимось чином їх позбуватися. І, і я, справді, іноді, вбачаючи у певній темі потребу висловитися, от і такий вірш «Обережно протяги». На протязі стояти небезпечно, а надто ще на протязі років, бо хто стояв, відомо безперечно, простужувався і не раз хворів. Ті протяги нам треба обминати, і має твердо пам'ятати всяк, хто з лікарем не хоче справу мати, що протяг не по-нашому, сквозняк. Тож протягом днів, місяців і років, а то й упродовж свого життя, остерігайтесь. Протягів. Ні в року не буде ні кашлів, ні каяття. Отже, варто запам'ятати, що відбувається щось не на протязі, а протягом якогось часу. Або ще є гарне слово «упродовж». Каліки. Мов ті запобігливі піддані кульгавого короля, що догідливо наслідують його хитливу ходу, калічимо рідну мову. Одне слово своє, друге позичене, оце батькове, а те дядькове, на два цілющих, вісім бруднющих. Хеть, хеть, катуль, катуль, куди йдете, панове? Європа не в той бік. Ви протягом або упродовж багатьох років працювали редактором. Цікаво було б почути ваші спостереження. Які типові помилки для старшого покоління авторів? І, можливо, є якісь типові помилки для молодших? І які типові для всіх поколінь? Це ціла тема, про яку можна говорити дуже багато. Якщо попробувати розрізнити справді покоління, то у старшого покоління це, можна сказати, елементи класичного суржику, тобто росіянізми, запозичення, якісь термінологічні похибки. Молодь завжди мала ухил до жорганізмів, до якихось теж калюк, але вже у їхньому середовищі. Це ті слова, які, як легка хвороба у розумних тих, хто думають, проходять швидко, а у когось вони, на жаль, затримуються набагато довше. У мене є така своя невеличка розробка, в якій я ставлю парами слова, одне з яких в певному контексті правильне, а в іншому хибне. Хоча дуже часто бувають такі ситуації, що в цій парі вони обидва правильні, вони обидва Але я наголошу ще раз у своєму контексті. Відомо багатьом, що є така книжка Антоненко Давидовича, як ми говоримо. До речі, у своїх передачах я досить часто до неї звертаюся. От тоді я вам пораджу у наступних передачах звертатися до іншої книжки. Сучасний учений Іван Вихованець видав книжку, яка називається «Розмовляємо українською». Вона вийшла в університетському видавництві Пульсари, і вона практична і помічна тим, що там теж наводяться приклади правиль і неправильного зв'яжування, і обов'язково педагові і учневі вона потрібна, бо це справді буде гарна книжка для повсякдення для удосконалення мови. І найголовніше, що вона буде цікава для школярів, тому що написана яскравою і простою доступною мовою. А я хотів ще торкнутися однієї теми. Ну, ми ж знаємо, які відбуваються іноді навіть баталії, наукової мови, свідомі, провокації, недорозуміння, багать важливості цього, тому що я думаю, ви нараз чули, коли комусь вказуєш якусь похибку чи в відповідь вам кажуть, а яка різниця?". Я хотів би, щоб наші слухачі зрозуміли одну просту річ. Мова – це наша складова частина, це частина нашої сутності, це те, з чого ми виростаємо, те, з чим ми живемо і те, що нам потрібно як абсолютно життєва річ. І якщо, скажімо, українець намагається розмовляти мовою чи то білоруською, чи то польский или то он ніколи не стане повноцінним білорусом, поляком чи кимось ще іншим, бо це справді генетично, це на підсвідомому рівні і ще найголовніше. Психологічно людина почувається зручно саме в колисті своєї мови. Вона часто густо навіть не розуміє, як і незручно, як і важко просто-напросто психологічно, коли вона, скажімо, переходить на російську. І я хотів на підтвердження цього прочитати ось такий вірш. Чим далі від столиці, тим густіша, насиченіша життєдайним озоном атмосфера рідної мови. Легше дихається, світліша голова і лише іноді дратують шкідливі викиди промислових гігантів. А у Києві, особливо на Хрещатику, люди хапають ротами розріджене, забруднене повітря і дивуються, чому їм так погано. От є навіть в сучасній науці таке поняття, як мовна екологія. Напевно, про це ваш вір. Так, саме це воно і є. Ми вже сьогодні говорили про те, що поет – це мовознавець, це знавець мови. Які мови ще ви знаєте і з яких ви перекладаєте? Я справді перекладаю, і я розумію прекрасно, що переклад най. Кращий, найточніший, тоді, коли той, хто береться його робити, досконало знає мову. Хоча, треба зауважити ще одну річ. Я не раз, як редактор, зустрічався з перекладами, де хибує не те, що переклад з іноземної в чомусь має похибки, а в тому, що перекладач не може знайти... Точних відповідних слів саме у мові своїй. Тому він має знати, мабуть, все-таки більше свою мову, але безумовно і іноземну мову. Я перекладаю із білоруської і польської, по тій причині, що це мови дуже близькі. Варто, звичайно, їх вивчати досконало, але починати, принаймні, можна опановуючи походу. Крім того, найбільший пласт моїх перекладів з литовської мови. Тут трошки складніше, бо я мову певний час вивчав активно. І єдине, що мені заважало, це було років ще 30 тому, я шукав і ніяк не міг знайти співрозмовника, з яким я міг би її удосконалювати, виправляти щось, набувати досвіду. Тому я десь зупинився на півдорозі, бо я людина дуже багатьох вподобань. І я користаюся тим, що в Києві є товариство литовської культури, в мене там і гарні друзі, тому я з ними співпрацюю в тому, розуміння, що вони мені допомагають робити підрядники, це зекономлює мені час, допомагає уникнути прикрих помилок, а вже переклад, власне, я роблю сам. І тут я хотів би сказати ще одну річ. Дуже важливо і дуже корисно, справді, зануриватися у інші мови. Тому що є такі моменти, коли ти бачиш нібито з боку свою мову. Бо здавалося б, яка далека литовська мова. Але в ній є ряд слів, які явно видно, що вони корнево десь співзвучні і співріднені мові українській. От навіть один простий приклад – литовське слово «сукняля» і українське слово «сукня». Тобто жіночі платі. Абсолютно. І це, звичайно, пояснюється тим, що колись ми були однією державою, коли нас Литва завоювала. Це був, до речі, найгуманніший завойовник, тому що цей завойовник не насаджував своє, а брав у нас у Народу на той час розвинутішого українського брав культуру, брав дуже багато речей, і в тому числі запозичував і мову. І ось таку ми маємо спорідність. Тому я Але ще раз мовні оці от паралелі вони ще давнішого походження, тобто коли була балтослов'янська мовна єдність, зрозуміло, що якщо шукати коріння, то воно значно глибше і тому можна знайти паралелію польської, словацької і, і словенській. Це зрозуміло. Народ розселювався кількісно. Збільшувався і ніс із собою певний набуток із первинної мови, потім додаючи своє. І оте, додаючи своє, оте було свідчення того, що було інше життя, інші реалії, і тому вже розвиток ішов різними шляхами. І на завершення нашої розмови пропоную послухати ще поетичні рядки Сергія Цушка. Урок Литовської. Притулю до серця скрипку слів, поведу с по срібних струнах. Ніби понад плесом просвистів сивий вітер і заснув у дюнах. Слухаюсь, про що співає ліс. Вторить він симфонії осінній і шепоче. Сину поклонись, ненці, рідній мові, батьківщині. Рідні луки, ріки й поля знають чарівне продавнє слово. Слухай, все до тебе промовля, жебонить струмочком рідна мова. Гоманить світанком трудовим, тьохкає вечори бускові і розносить світом її грім. сії душі ніжні колискові. Там, де народився, все твоє, якщо сам бездумно не зречешся. світові повідай, хто ти є, ким перед віками наречешся. Так могутній ліс мене навчав вщемну мить побачення з Литвою. Щось в моєму погляді шукав і хитав поважно головою, і поміж смарагдових полів, до яких душею часто лину. Завдяки Литві я зрозумів і себе, і рідну Україну, і серед зеленого жалю, де не гаснуть тони Барвінкові. Я тому людей і світ люблю, що знайшов себе у рідній мові. Дякую Сергію Вікторовичу, а вам, шановні слухачі, пропоную завдання. Скажіть, будь ласка.